A doua epistola lui Pavel către Corinteni, capitolul 1. Pavel, apostol al lui Isus Hristos prin voia lui Dumnezeu și fratele Timotei, către biserica lui Dumnezeu care este în corint și către toți ființii care sunt în toată Ahaia. har și pace vouă de la Dumnezeu Tatăl nostru și de la Domnul Isus Hristos. Binecuvântat să fie Dumnezeu! Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, părintele îndurărilor și Dumnezeul oricărei mângâieri, care ne mângâie în toate necazurile noastre, pentru ca prin mângâierea cu care noi înșine suntem mângâiați de Dumnezeu, să putem mângâia pe cei ce se află în vreun necaz. Căci după cum avem parte din belșug de suferințele lui Hristos, tot așa, prin Hristos avem parte din belșug și de mângâiere. Așa că, dacă suntem în necaz, suntem pentru mângâierea și mântuirea voastră. Dacă suntem mângâiați, suntem pentru mângâierea voastră, care se arată prin faptul că răbdați aceleași suferințe ca și noi. Și nădejdea noastră pentru voi este neclintită, pentru că știm că, dacă aveți parte de suferințe, aveți parte și de mângâieri. În adevăr, fraților, nu voim să vă lăsăm în necunoștință despre necazul care ne-a lovit în Asia, de care am fost apăsați peste măsură de mult mai pe sus de puterile noastre, așa că nici nu mai trăgeam nădejde de viață. Ba încă ne spunea gândul că trebuie să murim, pentru ca să ne punem încrederea nu în noi înșine, ci în Dumnezeu care înviază morții. El ne-a izbăvit și ne izbăvește dintr-o astfel de moarte, și avem de că ne va mai izbăvi încă. Voi înșivă vă ne veți ajuta cu rugăciunile voastre, pentru ca binefacerea făcută nouă prin rugăciunile multora să fie pentru mulți un prilej de mulțumiri lui Dumnezeu pentru noi. Lauda noastră este mărturia pe care ne-o dă cugetul nostru că ne-am purtat în lume, și mai ales față de voi, cu o sfințenie și curăție de inimă date de Dumnezeu, bizuindu-ne nu pe o înțelepciune lumească, ci pe harul lui Dumnezeu. Nu vă scriem altceva decât ce citiți și cunoașteți. Și trag nedejde că până la sfârșit veți cunoaște, cum ați și cunoscut în parte, Că noi suntem lauda voastră, după cum și voi veți fi lauda noastră în ziua Domnului Isus. În această încredințare, voiam să vin mai înainte la voi ca să aveți un al doilea har. Voiam să trec pe la voi ca să mă duc în Macedonia, apoi din Macedonia să mă întorc la voi și să fiu petrecut de voi în Iudea. În luarea hotărârii acestea, am lucrat eu în chip ușuratic, sau hotărârile mele sunt niște hotărâri pe care le iau în felul lumii, ca să fie în mine da, da și nu, nu? Credincios este Dumnezeu, că vorbirea noastră față de voi n-a fost și da și nu. Căci Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos, care a fost propovăduit de noi în mijlocul vostru, prin mine, prin Silvan și prin Timotei, n-a fost da și nu, ci în El nu este decât da. În adevăr, făgăduințele lui Dumnezeu, oricâte ar fi ele, toate în El sunt da. De aceea și amin pe care îl spunem noi prin el este spre slava lui Dumnezeu. Și cel ce ne întărește împreună cu voi în Hristos și care ne-a este Dumnezeu. El ne-a și pecetluit și ne-a pus în inimă arvuna Duhului. Iau pe Dumnezeu martor față de sufletul meu că n-am mai venit până acum la tot tocmai ca să vă cruți. Nu doar că am avea stăpânire peste credința voastră. Dar vrem să lucrăm și noi împreună la bucuria voastră, deci stați tari în credință."